Boas tardes ou boas noites Dende o Recuncho de Arquitecturas en Fronteiras Aqui na segunda planta da Escola de Arquitectura de Acoruña Estas a escoitar o episodio piloto de Habitando Un podcast, un falangullo Do Grupo de Educación para o Desenvolvemento De Arquitecturas en Fronteiras Galicia Eu son Juan Ortiz Eu son Alberto Fortes e eh, Aqui nos teredes puntualmente o último venres de cada mes Para falarvos do noso día a día Temos unha chea de contidos que queremos compartir con todas vós e pretendemos tamén que isto non seja un diálogo pechado. Xaden deste episodio de presentación, eh, vos pedimos que contactedes con nós, que nos preguntedes o que queirades, que nos fagades as sus herencias oportunas, que expresedes o voso punto de vista ou calquera outra cousa que se vos ocurra. Igual algún de vos non sabe o que é un podcast, pois a verdade é que é moi fácil, o que estás a escoitar é un podcast. Dalgun xeito tes accedido a este audio. Si é o primeiro que escoitas, probablemente o estes a facer directamente dende a nosa web, no reproductor que, moi probablemente, estes a ver agora mesmo. Pero poderías descargar exactamente igual que se descarga música, que se descargan películas ou series, para escoitalo cando máis te conveña E ainda máis, se instalas calquera aplicación de podcast no teu móvil, ou poderás facer moito máis doadamente mentras te desplazas o traballo, mentras te desplazas a universidade, mentras paseas, ou directamente cando chepete. Habitando, este podcast é unha actividade que se engloba nun proxecto máis amplo que o Grupo de Educación para o Desenvolvemento de Arquitecturas en Fronteiras en asociación con Tinta Bacanal imos a desenvolver ao longo do que resta de 2015 e casi todo o 2016. Un proxecto cofinanciado pola Xunta de Galicia, que engloba moitas outras actividades, e que leva por título Proxecto de Difusión do Dereito a Hábitat e as súas dimensións transculturais e de xénero, a través da sensibilización e educación non formal na comunidade educativa da área metropolitana da Coruña. Esto soa moi rimbombante, pero en resumo falaremos sobre todo do Dereito a Hábitat faremos fincapén aspectos que teñen que ver coas diferentes culturas que nos atopamos no noso entorno, en entornos alleos. Tamén no papel que sogan as mulleres, e, inda que os resultados os midamos na área metropolitana da Coruña, todo o que falemos será da aplicación, casi con toda a seguridade, a lío onde vivades. Como decía Alberto, o podcast é unha actividade máis dentro deste proxecto xeral. Haberá tempo para explicarlo máis polo miúdo, pero así, en plan titulares, ao longo destes meses que temos por diante, se impartirá o terceiro a terceira edición do curso online Habitat a Escala Humana. Tamén continuaremos co seminario que leva ese mesmo nome, Habitat a Escala Humana. Haberá conferencias, ás que vos invitaremos a asistir, e que de todos os xeitos estarán colgadas en Youtube para revisar en calqueira momento. Celebraremos o Día do Hábitat en outubro con diversos eventos e tamén os compañeiros e compañeiras de Tinta Bacanal vos propoñerán varias actividades todas elas relacionadas coa literatura e as persoas que viven en asentamentos informais. O podcast servirá para comentar o que acontece en cada unha delas. Estas actividades serán precisamente o detonante dos temas que vos traeremos Se non sei, por exemplo, nos debates do curso en liña aparecese como punto quente, pois, por exemplo, a mobilidade das mulleres nas nosas cidades, non sería nada raro que precisamente lle dicásemos a ese tema un episodio. Pretendemos entrevistar a moita xente e, ademais contamos co apoio do resto de voluntarios e voluntarias de arquitecturas en fronteiras, que, de seguro por aquí aparecerán para contarnos o que están a facer tanto en cooperación local como internacional. Pois rematando por Recordade, o último venres deste mes de setembro estaremos convosco co primeiro episodio do Falangullo. Poderedes atoparnos na nosa web engalicia.asf.es.org. Se nos queredes enviar un email á dirección de correo e gtcomunicacion.gal@asf O podcast, ademais de na nosa web ou a toparedes tanto en iTunes como en iVoox é sabede que a nosa sintonía pertence á canción A Vida de Maya Solo Bey que o igual que este podcast se distribúe con licencia Creative Commons no momento da súa grabación Pois nada máis, moitas gracias por escoitarnos Unha aperta e ata pronto Que lembramos da vida a chorar